سورتن انزلناها اللہ و ایدا سورت پہ کرا لے گلے دل او فرس کری دی منگا احتامات پہ دی و انزلنا و را نازل کری منگا فیہا پہ دی کی آیاتنا آیات واضح واضح لعلکم دید پارشتاسو تذکرون نصیحت قبل کئی الزانيتو بدكار زنانا والزانيو بدثار سړې فضلدو اوه اي كل واحدين منهما هر يود دي دعالو نا ني اتجللتن سولدري ولاتا خذكم ادني ستا سره رب هيما پدي دعالو باندې رافتن سنرمي سيدين الله مبارد جاري تولو ده حد الله کي سيدين الله ینې سي اجرای حد الله تعالی فبارد جاری کولو د حد الله کې ان کنتم کشرای تاسو تو منو بالله هی مان مروړی الله او یوم الاخرې پر ګرسته نه باندې ول یشهدوا حاضر دې شي عذابهما سزا ور کولودې دواړو من المؤمنین یو ډلا د مؤمنانو نا الزاني زناکار سره लायن کی هو یا تعلق مشكله یو معنا په کې دا وجې باغیش کال حلکی الزانی زناکار سره लायن کی هو عادتن دې نکان گئی الا زانیتن مگر د بدکار سره او مشرکتن یاد مشرک سره والزانیت او بدکار زنانا लायن کی هو فَنِيكَانَ نَالی دِلر عادتن الا زانن مَغربتکار سړې او مشرک و نیا مشرک وَحُر مَذَالِک عَلَ الْمُؤْمِنین او حرامه کړې شوی د دغ زنا په مؤمنانو باندې مانا معنا باندې ښقال مشقال شو او نور رشکال lawe تفسیر ان شاء الله وو دو یا مان دا وا از زانی زناکار سړې لا ين د نن ملایږي په وخت زنا کې لازانیتن مگر د بدکارې زنان سره او مشرکتن یاد مشرک سره وزانیت او بدکارې زنان علائن کې هو ها نکانه مراد یعنی چې ما نه کوي د دې سره صحبته او همبستری نه کوي د سره الا زانن مگر بدکار سره او مشرک او یاد مشرک سره واخره ما ذالک علی المؤمنین حرام کړی شوی دغه کار په مومنانو باندې ولذینا ها کسان يرونل محصنات کی بدنامی لګئی په پاک دامنونو زنانو باندې ادا حکم د پاک دامن سړی ثم لمیا تو بیار او بیا دیرو نڑی په قالور گواهان چې پېښ نكې او یو پاک سړی او پاک زن انا باندې ده جنایت پههمتولو غولوا فاجلدوهم او خيديرا ثمانين جلتن اتيابري ولا تقبلوا مقبل ويلهم ذي لا شهاده تنغواحي ابدن اميشا و اولائک ادب کثان هم الفاسقون هم دي بفاسقانو نا فرمان إِلَّا الَّذِينَ مَغْرَاكَهَا كَسَانَ طَابِجُتُهُ بِسْتَا نِنْدَا ذَالِكَ فَذَرْنَا وَأَصْلَحْ يَدْرُسُتُهُ طَلَمَل فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيم يَكِنَنَ اللَّهُ بِهُمْ كُلُّ الْخِزَان وَالَّذِينَ هَا كَسَانِيَ الرْمُ نَزَاجَهُمْ جِدَ زِنَا عَيْبُ لَغَوِي تَقْتُلُ بِجَانِ بی دَانِي يَرْمُونَ عَيْبُ لَغَوِي ازواجهم تختلو جدیان جو بانی ولم یکل لهم شہداؤ او نیدید کارا گواہان الا انفسهم مگر جانو نختل فشہابت احدهم نگواہد یودی اربع شہادات للہ اربع شہادات للہ اردعو شہاداتن باللہی صلور زلی گواہی بی پنند الله انہو چی اکنن با سرے لمن السوادقین خامخا برشتین نگے والخامس تو تنزن زلگانی انہا لانت اللہ علیہی چی اکنن لانت اللہ دیو پدے انکان من القاذبین کبی دے درعجننا ویدرعو عنہ العذابہ وَيَدْرَأُوْ دَفَ قَوِدَ عَنْهَا الْعَذَابَ عَذَدِينَ عَذَابَ انتشهداد گواهی انتشهدادا چبا گواهی کی اربع شہادات باللہ صلور جلی گواهی پنند اللہ انہو چیتن اندہ سرے را خاوندی لمن القاببین خام خاد دروغ و ینکنگے والخام ستاو پنزن ظلبانی ان الله و رز الله عليه داعي يقين ان غضب الله دي جنانا ان كان من السعدين كچري وي دا خان نبي درشتونه ولولا فضل الله عليكم ورحمه طايت بار بار مکرای دغه صورت او دغه جواب دلولا اگر محضوف ده ولولا فضل الله عليكم ورحمه کچری نه فضل الله لطاف او رحمت الله لا عجلکم فی العقوبه ما ما پتنوار بدر کلو تاسو سزا وان الله تواب حکیم او یقینا الله دیر ته قبل او حکمت علام ان الذین شکھا کثان جاو بالاسکی چراثنی کلو پدرو وهان عصبت منکو دا یو ډنستاسو نه لا تاسو غو غمان مکوئ په دیوانه شرر لکم چې دا د تاسو 파را بل هو خیر لکم بلک دا ډېر غو تر تاسو 파را لكل امرئم د طال د هر یوسری منهم دینا ما هر سزا به من الاسم چې کلی دی غد والذی و رکستو اللہ چه متولشین کی برہو دلو دروغ لرہ کی برہو دلو دروغ والذی و رکستو اللہ چه متولشین یا تولارو چتکلیو کی برہو دلو دروغ منهم بدینہ لہو عذاب عظیم اغبطاربو یزابنو اللہ بے اور توردنلکی لکه عبد الله بن ابي بن سلول لولا استمعت له قلنا كلتا شور دله دا خبر ظن المؤمنون والمؤمنات خیال بکره مو جنا نه سړو مؤمنه مو جنا نه به انفسهم خيره فقتل زامن دان دې بهتر عالی وقالوا دای دویل هذا افكم دين دادی دروغ کارا لولا جاؤو علیہی اولی دیرات لنکول پا دیمانی بیاربات شہدہ فصلور گواہانو فا اگلم یاتو بشہدائی کلچ دیرات لنکول پا گواہانو سرا فا اولائے کذا عند عمد اللہ یعنی پا حکم دا اللہ کی پا قانون دا اللہ کی پا شرعہ دا اللہ کی ہمرو کاظبون ہنداد درغجن ولولا فضل اللہ علیکم او رحمت دا اللہ نو لعاج لکن دلو قوة پتنوار و پتاس و زابرہ لے کہ چرین فضل اللہ اللہ پتاس رحمت فی الدنیا پی دنیا کی والآخرت او تاخرت کی لما سکن نخامخا رسیدر و تاسو تا فی ما تاس کی افز تم تکمو خبرو کې ورن نوتی وی تاسو عذاب نزي مزاجني افست تم فيه تکمو خبرو کې ورن نوتی وی تاسو تاغي کې لمسكم خام خر سیدل <سؤال> تا فی ما افست تم تکمو خبرو کې چې ورن نوتی وی تاسو عذاب نزي مزاجني ان تلقوا لهم بَرَئِتَاسُ نَقَلْقُولُ بَا خَضْرَا بَاذِي بَاذِنَا إِن تَلَقَّوْنَهُ إمام مجاهد معنا کويږي يَرِئِي بَاذُكُمْ مَن بَاذِن يُوبُلُ مُنَقَلْقُولَا إِن تَلَقَّوْنَهُ كَلَشِ نَقَلْقُولَ تَعْسُدِ خَضْرُ رَبِّ السَّنَتِكُمْ تَجِبُ خُلُو وَتَقُولُونَ مَا وَرَاءَ طَاسُ دَفْوَايَ تُمْتَجِبُ چنو تاس اللہ صاحبانی کوها وَتَحْسَبُنَهُ حَيِّنًا او تاسو گمان کو لپدی بانی حیِّنًا چدازن معمولی خبرها حیِّنًا مانا دے کداؤ تفسیر معارف کیوئی حیِّنًا تاسو پدی گمان کو لحیِّنًا چدازن معمولی خبرها وَهُوَ عِمَّ اللَّهِ عَظُوم او دادا اللہ قمی زبانی دیر اللہ دبنا خبروا ولولا سمعتنيه قلنا لك لتأثر دریدلرا قلتم تاسو ویل ما يقول لنا مدی مناسب منتا ند جواز منتا ان تكلم بهاغا چند خدرت پریوانی سبحانك طاگیر تعالی الله یا بهتام المعوذ بابدنامی د ډېر یعظکم اللہ نسیحت کرتا ستا اللہم تعودو داچ واپس نشیتا سلیم اسلیم اسلیتا برنا میشا میشا انکن تم ممنین کرتا سنو منان ویبیر لکم ال آیات بیانئی ویبیر اللہ لکم ال آیات بیانئی اللہ تاصل آیاتنا واللہ علی من حکیم اللہ ویت روحہ و حکمت علاہ من <الزمال> اللذین <الزمال> بیشکا کسانو حبونا چغی محبت ساتی خوخی ارادلری یکنن ها کسانو حبونا چغی ارادلری ان تشیع الفاہشتو چخوردشی بی حیائی فلذین پا کسانو کی آمنو چنو من آمنی لهم بدیورتار آزاب علیم عذاب درناک فی الدنیا پا دنیا کے والاخرت او اخرت کی واللہ اعلم اللہ تو ہی وانتم لا تعلمون تاسو متسم کویږي ولولا فضل الله علیکم کچره نه فضل الله پتا سو رحمت ده الله نو پتلوار به درکلوه سزا وان الله رؤوف یکمن اللامین کوونکو درحیم مهربان وي یا ایه اللذین امنو ایمانو علی لا تتبعو مروانی غی خطوات الشیطان پسی ومئیت تبعو خطوات الشیطان پسی او حراسو چروان شو ده قدمونی ده شیطان پسی فا انہو اوامر بالفحشائی یقیناً بغا شیطان حکم قید بی حیائو والمنکر یعبنا روعو کارنو ولولا فضل اللہ علیکم کچل نفد اللہ اللہ پتاسو رحمت داللہ ما زکا منکن من نبو و تاکشے منکن تاسن من حدنیتن ابداً ما زکا نبو و تاکشے منکن تاسن من حدنیتن ابداً امیشا ولیکن اللہ عزت کیلے کن اللہ پاکی من یشاو آچالے چخخشی واللہ سمیعن علوم اللہ دوری دن کے ولایات لول الفضل منكم قسم بمخر زمان بمنی که ی قسم سرا ولایات لقسم بمخر قول الفضل خاندان به ورالیین تم بتا سنا وسعه و شراحی <فَرَاخَي> چلای ته دین کی زیادت ور کڑے فضل زیادت فی دین اور الساعه زیادت فی المال ایوت للقرباء داچ دی ور کی خپل خپل والمساکین والمسکینان و المهاجرین و المهاجرین تفسیدا لله الا الله على رقی و اليعفو ذی المعفی و اليسوه و مخضوع علی درج ذلک الا تحبونا آیات المحبت ملا رہی الله لكم دعاء بخنو کی اللہ تعالی والله غفور رحیم اللہ دے کے محرضان ان الذین <سؤال> یوشکاکسان يرمن المحسنات الغافلات چدبنا ملګوی پتاګدامنه الغافلات ناخبر دان میالمومنات مومنات مومن دان مبدا خلق میونف دنیا پلامت کلو شری ته دنیا چه ول اخرت اخرت کی ولهم عذاب عظیم اودیری تعرف یوز عابنی یوم تکمر دان كي گواہید کہ پایغبان السنتم جویداہی و ایدیہم لا سوداہی و ارجلہم مخفیداہی بما کان یعملون په ها سبانی چور عملتهم کی یمذن پدارغبانی یوسیهم الله پربر کی دوت الله دینهم الحق اغرب الذی سزاد دی الحق پرا و یعلمونا ادیل کوشی ان الله یقینن اللہ الحق والحق دعا اللہ حق بن المبین المبین بیان کو و یا علمون کذہ ان اللہ یقینن اللہ الحق دعا اللہ حق بن المبین او دعا اللہ بیان کو یا المبین خار حقانیت د اللہ المبین خکارد حقانیت دوی اللہ الخبیساتو پلکی دا زنانانا للخبیسین دا پارا دا پلکو سڑوی یا الخبیساتو اغا پلکی خبری للخبیسین دا دا پلکو خلککاروی والخبیسونا پلک سڑوی للخبیسات دا پارا دا پلکو و یبات پا کې زَنَانَا آپ کې غنانا لی نه د پاکانو دپاره وي یونه لتو یبات او پاکان سری ل یبات دپاره د پاکانو غنانو دي اولایقد کسان مبرهطاک دي مننا یقور لاس شو دي لهوي دپاره مخفرتون دخمه وور يا أي هلنا من معوا لا تخلو بتن م ب نه ک ک تا غیر تڪپلو کرونا حتا تستانیسو ترد چې تاسي جاگوغاړي سرله هله او سلام وا چي پوسيدون ک داغېغالو کو خیر لکندار جي کورري ډر غوري پسو دپاره لالهم ت تاسو ق کئي فلم تجدو فيه آ ک سر من تاسو ک کتن پلا ت خولو مور ب نه ک تا ختا ب لم ترري ک زی کشي تااس होता مک ج ل لم تاسوتهاپشي فر پهشي هو کا ل داکار ډرط د تاسو د هو ع کا دا کار ډیر تاګو تاسو لپاره والله بما تعملون علیم اللہ عارف تاسو مل کوي په هر له سلام کوم جناحم مشته پ تاسو ګنا انت دخلون تندا چرنه شيقوم متا غیر مشکونه جسو په کیسی انام فی ها تدکورم که متاع سامان تاسو والله ل ملهاپ ما پااس تبد نه چې تاي ظاهر وي سرګ وئي وما ت آه چې تاسو پٽ وئي ق اوزما محبو ی ممن من نامو سړو من ا سوار چې د جهقطو ک من سوارہ د نظر مختلفنا و خو حفاظت دو قید اختلو شرمگاہم و سرگندینا شرم و زنان دو ساتی ذالک آزکالهم دادیر پاک والد دویر پارا ان اللہ خبیر لما اسمعون خبردار شکا اللہ خبردار بتاو چکیویدی و قل المومنات اوائے ازما محبوب من نظرانو تا یقضبنا من افسوارهننا چخکا تبی کیوئی دباو نظرننا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهُنَّ وَسَرَنْدَيْنَ ذِينَ عَوْرَتُهُنَّ سَرْغَنْدَيْنَ ذِينَ عَارِينَ كَي وَلاَ يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِمَنْ تَحَلَّلَ مِنْهُنَّ مَغْرَاةَ جِيدِي سَرْغَنْدَيْنَ سَرْغَنْسِي ظَاهِرِي قَدِ امْخَارِي وَسَرْغَنْسِي ظَاهِرِي سَادِرِي إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا مَغْرَاةَ جِيدِي سَرْغَنْدَيْنَ دنه په دې مراد د علماو لیکلي په دې باندې سني زباځین زینت ترنگارنګ پروغي چا ده خطرناک دی دا استعمالونه شریعت کیناراوې اذن مخ او لاس نه د مراد په زنانانو د الله تعالی مخ پرده پردہ کړي اوباد علماو چې ویلي چې مخ او لاس پردہ نه دي مخ او لاس پردہ نه دي د مراد څه دی هغه په مس کې پردہ دا زنانم د مخ او لاس نه په موږ په کې سرګه او په هر چې ظاهری د اجانې د پردو کتون دپه کلله سر مخ پره الله ما هرم منه مګ راغجیوي سر ګ نهناول در نه د خ هننا او راواې چای دیخې هننا پهونې خپل علهجیې هننا په غیوانو مخلوبانې ول در اوراوا چی دی ارو مختلف علی یودهن تقریبا مختلف ګانې ولا یودینا ند سرګندې زینتهن زینت او خاصهن الا لبعلتهن مگر خاندان مختلفه او آبائهن یا بلا رانو او آبائ د علتههن یا بلا رانو د خاندانو ديتا اوبناهن یا زمونو ديتا او اوبنا د علتههن یا او اخوانهن یارن دو جیتا او بني اخوانهن یارن دو جیتا یا غزامن درن دو جیتا او بنی اخواتهن یارن دخین دو جیتا او نسائهن یا غزانانو دو او ما ملکت ایمان ہن یا حرچ مالکان شنی گی خلاسون دو جیتا نمرا تین جلی امام ابو حنیف رحم اللہ مسلک کی دو غلام نپردشتا اگر چیمور ایمو مسلک دادے چیخ غلام نو پردنے اویت تابعی نیا و خدمتگاران غیر اولیل اربطی چی ندی شہوت والا غیر اولیل اربطی ندی خاندان شہوت من الرجال و سڑونا اویت تفل اللہ دینیا ما شمان حق ما شمان لم یظہرو چی خبر مویدی دي آورات النسا تا غپتو عورتن دا زنانا و باننی لدا سی ما شمان خیر رک پردن وال دی هننا او نه وپخپلو پغم کالاغنا نه وي د ارله هننا خپپلو پغم کا لیو الما د دپار چ معون کريشي ماهغا ونا چ قوږ منذ نتي هننا دغ نهته الله زمن تو به ذات الله تقول ايها ايها المؤمنون امنوا لعلكم تفلحون ډیر بار تاسو کامیاب شئ وانكهل ايامه پنکاو ورته تاسو ان ايامه به نکاو لرم من تاسو ما خندا يان سره لعلک دې جنې خدای نکای كَيْ أَغَدِ لَرَ من كان ورقي اغبني كان لرا منكم فاسنا والصالحين من عبادكم اغني كان بغلام مستاسنا واماكم ود من مستاسنا يكون فقراء كجيد غربان يغنيهم الله من فضله مالداربكي الله و صلى مهرانه والله واسع الله فراح فجانو رحمت عليه عليين فوهه والذین استغنیوا عن الناس و ازان به ساتیا کا سام لا یجدون نکاحا چون دنیا اس باب دنیا حتا یغنیهم کی مالدار کی دینہ اللہ من فلی دخل میرے زانینا والذین ها کا نیبتون الکتابا چه مما لا جاء مملکت ایمانکم مالکان شی واسلام و جماثر کتابتو کا مالک الو عز و جل په دې سماله راکا او تا زره فقاتبهم لدیسر لک لک ای ان علم تنفيهم خيرن کچر مالو نی تاسو ل پدی کې خيرن سخیر تاسو لتا ته یې دې لکا سو ارضی دکې امانت دې دکې رشتنیاله و اعتوهم ورکوی دی لرا الله الذی دمال د الله غنا اتاكم چې هر کړه د تاسو ته ولا تکره زور مکووي ولا تکره زور مکووي مجبورہ کوي مفتياتکم یو یو سره علي البغای تبک اریو انی په سبب ولا تکره زور مکووي مجبورہ کوي مفتياتکم مفتياتکم وینږه خپلې اباجو ستاسو نومه زموږه مانو کور ولا تکرهو فتاکتکم ما مجبر کوي فه یولنا عل البدایۃ تطبذ کاری ان اردنا تحصنا کچری دایرا بلری تحصنا متاغنه نه ای با ان تمانه اجازه اجازه اردنا تحصنا کل جیری ابلر له تاغنه نه ای دنيکا متاسف تطبذ کاری مجبر کوي ما لَتَغْتَوُ دِوَارَ چولټو ایتاس حاصل کای تاس اارض الحیات سامان دنیا سامان دې جنو دنیا بعض منافقان وینې ساتلې عذاب یې پیسور طرف پدکارای مجبورہ کوله یمای یكرههنا او هرغه چا چې زور کو پدې کئن الله بهشکه الله منبا دیکھ را ہے ہنا تصدا زور کو لوت دی نہ غفور رحمكم يا ذنانا ولرحيم رحمكم يا قدوي فكاي مجبوركه ولا كان الليل كما تن ويناتن ديش کرال غليم تاسلاات موازه واضحه ومثلا من الذين او مثال دا كسان خلوا چي تيرشي من قبلكم تعصم مفكي ولوعظه للمتقين او نصيحه طارب الله نور السماوات والارض متنیداً، بلہamas یباس رضی اللہ عطا علیاءOOOOOOOOО ذا نور معنی خوش دی اللہ نور دا سماوات والارضی اللہ ہدایت کا ان کے دے اسمان نور دزم کے دے یادا اللہ نور السماوات والارضی اختلا معنی خوش داوا اللہ رناد اسمان ان دزم کے دا جنادہ دا سامان کے دے نور دے دا سما منوں کے تاسمانونو کی پشمس و قمر و نجوم و عرش و ملائکو سرا نور پیدا کرے او پذنکہ کی نور سے ڈیوی دی انبیادی علماء و نیکان دی اللہ نور سماعات والعرضی اللہ پیدا کرنکے دن نور دے پاسمانونو کی چنور دے سپگمیدہ اسطوری و عرش دے ملائکی و والعرض و پذنکہ کی پیدا کرنکے درن آگے چی دیوی دی انبیادی علماء و نیکان دی مسل موری ہی نسال دراناد اللہ مسل موری ہی نسال دراناد توحید دا اللہ پسینید مومن کی مسل موری ہی نسال دراناد اللہ یمی صفت در توحید دا اللہ پسینید مومن کی کمشکات ان پشاند اتاق وے فیہا مصباح چپڑی کی ڈیووی المصباح فزوجاجہ او دا ڈی وپیو ششی کی از زجاج تو دا ششا کاننا ها تبویدنی چدا کوکب اندر ریون یا استورد چنکی دن کے یو قد بلول شپدیکی من شجرت دتیلو داغونینا مبارکتن چاہی که دیر خیر و برکت اللہ چولے زیتونتن چاؤنا دخوندہ لا شرقیت و لا غربیہ ندا مشرق طرف تدا و ندا مغرب طرف تدا نما نے سو نہ خالص تنور دا ون پسوریدہ بلکہ دا مشرک او دا مغرب پدې منس کلا یا کاذو زہ تہ نذید تیل دی یذیو چوپړ کیږي والا ولم تمس سنار اگر کنیر سی دل دی تا اور نورن علانوت رنادد پاس درنا یہ دی اللہ ل ہدایت ک یلا دی فل رناتا من ها چا تیشاو چی خوخیشی ویدرب اللہ الامثال ویانی اللہ مثالون لننا سے خلق تا واللہ بکل شئن علیم اللہ پاریو او دی مثال وضاحت انشاءاللہ تفسیری درس کے بگاوائی چیر دیم مثال سمک ست دے فی بیوتن لامک یاد سر لگ ویلیو یہد اللہ لنورہی الله کئی اللہ پلی رناتا داولا پا کمزے کی کئی فی بو یوتن پا کورنکه فی بو یوتن یا یو قاد مین شجرۃ تان پا کورنکه ان اللہ جللابه برک حکم کرے ان ترفاع جنازہ پورت کشی و یذ کا و یذ کا رشیھا او یاد کی اس میں ہے وین کرا کی مین اللہ توحید د اللہ یسبہ له فیھا تا کی بیان نه دی الله تعالی په دې کورنوشه ذل ھو دی سال سره ما دې درس تاسو ته بیانې هر ځای له تجارتن جن قافله کوي د تجارت ولا بيع او نصبر خرصوله واستن عن ذکر الله الى الله يعد لنا قائم الصلاه او قائم ديننا ويتاو زکات او كن ذکاتنا یخافون وعمن یریجی دید آر از ربنا تتقلب فیه القلوب ولو سعار تتقلب چپریشان مشی تذتردو تتقلب پریشان مشی او دیر آوری بتاعو تیونا ولو سعار وسترمی لوزیہن اللہ دیو پارش بدنور کاللہ بیتا احسن ما دیر خائفتا حامل اچھ ریتا عمال کرو اعضیات ورکی بیتا بختلنہ رضانہ اینا واللہ یرزق من نشاء اللہ رزق ورکی چالچ خوشی جغور حساب دون حساب دی کتاوی رحمان آدانی بلہ مخ کے تیرے دیش بلہ بہتا ہے ہم نے انتحان مطالفانوں وشاند شدی پرکیدن کنے دقیعتن چلا پر ساتھ نیدان کی یحسد ہی یم آنو بمان کئی پدوبانیات دو ما اندو حتی تربیوزا جاہو کل شراش دیتا یجد ہوشو ان امینی دیل رسشو ووجد اللہ اندہو امینی اللہ لردار سر اللہ فی فید فاہ حسابه نفریر که اللہ علی صاحب کتاب دمو واللہ حسروع الحساب اللہ بردر حساب کرنگے دا مثال لاغا کافر چہ دے کافر کو قیامت مینی او آمال کئی نامال پشاند شدی دلی اسرے دلی دلی نالب امن پیدن ملاوشی او چرے رسی نسینہ دا مثال لاغا کافر دے دے میاد کی چہ دے قیامت مینکر دے قیامت مینکر دے او کا ذلوناتن یا پشاندہ اپیرو فی بہرن پو بریاب کی لجین چدا دنجی خطر جویرو یا شاہ موزن تکڑی اغلر چپو من فوقی دی موزن دا تاسد دنور چپی من فوقی صحاب او دا تاسد دواریوزی ذلوناتن دا گھنٹی ریوی باد ہاں فوقبادن دعو دو دتا سبجاوی با اخر جو دهو کلچ روزا تیخت اللہ لمیت دیراہا بدونی دین چینی غلر ومن لم یزل اللہ له نیرم او راسو چنی در غلر اللہ غلر رہا فما له من نیر مزلی دا ویتار سرنا علم تر تبورن الله اللہ یکنم اللہ یصدح لہو الله دیانی دی اللہ سماوات از تاسمانی کی والاردی تجنکہ کی وطور مارغان سوافات قلعہ ان کی بھی وزر خلل را سوافات یعنی باستیات اجنحتہن او مارغان با اللہ پاکی بیانہ این پدا سحال کی چختل وزر غریلی قلن باتل قد علم صلاتہو دې په جنډه کې د صلاته د ذکر د الله عبادت د الله او تسبيح او تاکیدان الله والله علیم بما يفعلون اللہ توته تاسو کوي ولله ملک السماوات والارض خاص د الله لپاره شهدا اسمانو ته ویل نو کې دا ولله المسور او الله ته بیا تاسو کېدل ان لم تر ته ون الله کنه جیش صحابا چلوی بوزی صحابا وریو سمی اعلی فمعنه بیاج موالر و لیتمندی کی سمی ازلی حوکامن بیاجر وی اغولر غٹا فطرلو تقویمت بارام یخرب من خلالی ویچ ریب دمندی وریوزنہ ویمزل ورالی بیاللہ من السماعید وریوزنہ سماع نمرا دے کسی وَيُنَزِّلُ عَلَيْكَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً غَيْمًا مِنْ جِبَالٍ أَغْثِي بِهِ تَشَاعُ النَّغِرُ فِي حَاجِ تَذْوَرُهُ فِيهِ مِنْبَرَدًا جَلِيًا بَرَدَ الْمَرَاتِ جَلِيًا فِيهَا مِنْبَرَدٌ شِيَتِهِ بِدَلَيْنِهَا فَيَصِيبُ بِهِ مَرَصَى تَذْوَرُهُ او دو ل ل شچان چشي یک د ندیله سنا برېغرانا د بریخما دوروي ی د می سغ بر د برخماده دیوروي دهار چې دو دلیستروي یقلب اللہ اللیل والنہار علی اللہ شپاورز اِنَّ فی ذالک از شکت دی کی لا عبرت اللہ علی لگ سوار خام خادرت تید خاندانو داقنو نپارا واللہ خلق کل دابت اللہ تدا کردی ہر جنب سر منا اند مطفی نبوبونا فمنہم داوی دو داب دونا منہاوی یمشی علابتنی سبولا لانين وركلي ومنهم باغي ربي منا سويه يمشي لا ريهين شيفت به وهمهم باغي ربي منا سويه يمشي لا اربع شيفت سره يهلق الله معاشه قداقه الله تشهيش ان الله لا كل شيء قدير ومن الله تعريش بان القدره اللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اللّٰهُ هِدَايَةَ كُلِّ چاله چہ وشي ولا سورت المستقيم <تصفيق> طرف بلر نیو تا يقولون واعدا المنافقان آمنا بالله ایمان رور دنه په توحید <تصفيق> دالله و بالرسول او پیغمبر من بعد ذالک تذبینا ونا اولائک دل ممینین ایم نبی دغ خلق ممنام و اذا دعوی لاللہ و رسوله کلچ دیر او دللشی کتاب دا اللہ تا و فغمبر دا اللہ تا لیحکم دینہم ددیر تارچ دا قرآن و سنت فیصلو کی طنم نبی کی اذا فریق منہم منع ذا هامی ودلد دین وَيَكُنْ لَهُمْ الْحَقُّ كَجَنِيْدِ دَيْرِ سَجَّطَا پته وله قرآن او سنت فيصلي کې نما غټا يا تُنَارِوِي إِلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَمُزِّنْ فَمَنْ نَأْمَنَ مُنْدَاوَ كُشَالَيْ كُشَالَيْ يَعْنِي عَسِيقُ مَرَضٌ آیا په دې لږې کې یا کښکې وي په پیغمبر الله کې امر تابو یاک شک کئی دیتا نبوت داغتی غمبر با اللہ <سؤال> کی امر تابو یاک شک کئی دیتا دارت نبوت داغتی غمبر با اللہ <سؤال> کی ام یخافونا یاک یریگی دی این یحیف اللہ <سؤال> علیہم داغنی چه ظلم دیتی اللہ پا جیو رسولو پی غمبر با اللہ بل اولائکہم الظالمین بلکہ داکہ سام ہم دیدی کامل ظالمان انما کانا قول بیشک دا خبر د مومنان اذاذ الى الله رسوله كل شر و بين شلاط عمر د الله تعالی حکم بينهم بين طریقه سلوک ته مندی کی ايقولو سمعنا دا چوای یریدین یا ثناهم تعذاری کو رسل الله عمر الله واولائک هم المصالحین اودغ کسان هم دی کی ومن يطع الله ورسوله حَرَجَ تَاعِتَهُ دَارُكَ وَالنَّبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ يَخْشَى حا... اللَّهَ وَيُرِيدُ دَالَّانَ بَغِيْنَ مُجَارَكِ شِكَمْ مَخْتِي تِير شِهِ وَيَتَّقِهِ أَوْ يُرِيدُ دَالَّانَ بَغَارِكِ دَهَ عُمْرُوزُ الْمَذِيبَارِكِ شِكَمْ رُسْتُرَارَامْ وَيَخْشَى اللَّهَ يُرِيدُ دَالَّانَ فِي مَا مَجَاعِنِ مُنِرِهِ دَهَ سَبَارِكِ شِكَمْ مُرْدَدُ النَّخْتِي تِير شِهِ طاтири مرم جاری اللہ تعالی زائے شورانا ماں تاں فرمانے کی ماں تا خدمت انہوں کو یو تک او یہ دی دا اللہ نا دا عمر بارکی چکم باقیے فاولائک هم الشائین نبہ کا ہم دی کامیاب یاقسم بالله قسم مخروان منافقان ت اللہ یعنی جہد ایمانهم مزدف قسم ندی لئن امرتهم کای چره حکم وکړي دی ته اېدا الله پیغمبر لا یخرجوا مخالفه د دې دی ته راه یحاد قل ورته واه الله اقسمو قسمنا مخری طاعت المعرفه ما خبر د مقدمه محذوفه طاعتكم طاعت المعرفه طاب دارخ استاس طاب دار معلومه قسمنا مخری استاس معلومه طاب دار دی طاعتكم طاعت تابداری تاسو تابداری معلومه یا ان الله خبير بما تعملون بیشک الله خبردار تاسو که تاسو کوم ملک وای کن وياتي الله وافي الرسول تابدارین کوي دا الله او تابدارین کوي د پیغمبر دا الله فين تولاو په چرای دی د تاسو فإِنَّ مَا نُدْشَكَالَهُ پدې پیغمبر دانه ما اسمه خللا چه پت پدوانه داوی زمواری خدل شهدا چې تب تبیخ کې وعلیکم و قطاسوبان می ما حملتم آجې قطاسوبان زمواری خدل شهدا چې تاسو به تابداری کوئ وینت تی اوه کچې تاسو تابداری کولې چې پیغمبر الله ته ته دین لار ویني ومال الرسول نشته پیغمبر باندې الا البلاغ النبین مگر تګنیه دې ظاهر او سرغن صفا واضح مسلوت گئی یا عبد الله اللذین نامن د نبیه تقریر سره د نبی لفظ ذکر کئ تقریر معنی دا چې تاسو خبر اته کئ نشل واضح هر څوک د دین پاره پرزی باندې پوښت یا عبد الله اللذین نامن یا ذکر الله دا که تاسو سره چینه لنه نن کوم تاسو وانل السعلیات من کینت لست تخلفنهم چ ها مها خلیفگان دکړی دی په مکه کې لا استخلفهم فی الارض چ ها مها خلیفگان دکړی دی په مکه کې کما استخلفنا لك سنخلیفہ بانکروا کثان من القومین چې مخکې وو دینه ولې مت او ها مها مزبوطه کیږي دا دینه ولوی دینه دی هغه ارتب علیهم چې بخ کړو دی وپارا کی کی امن آمن و ببد د لن نه هم او مخبد بلېور کې دیته من بعد د خ هم ت دې دنه امنامن د دشه غیرې د کاافه غیرې بلاړش یا دووننی بل باغته بندې کویما لا شرتون م شو نو ش کوما سری شو ومن کا سره با د ذلك چاچ کو سرختار کو پهنا په اولاو هم سااف ربا کسان هندے دینہ فرمان وافی الصلاۃ و اتو الزکاتا پابندی کوي په تمیو ور کوي زکات وافی الرسولا پابیداری رسول الله صلی الله علیه وسلم لعل ترحمون د دې لپاره چې تاسو رحم لا تحسبن الذین خا مخاجمه مې کړه کسانو چې کافرين معاذی نفس الارمی چې دایو دني کمزورو کې الله علی ربونه کوي چې الله کمزوره کولنی يَمَنَ أَعَاهُمُ النَّارُ زَيْدَ طَاقِتِ كِيدُهُ وَلَدُ سَمَسُورُ أَهَامَ خَادِرُ دَدَ دَرَا وَزَيْدُ وَرَتْلُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْتَغْنُكُمْ الْمُلُوكُ إِجَازَةُ دِغَارِ تَسْنَا كَثَامَ مَلَكَتَ أَيْمَانُكُمْ شُعَالِكَانِ شِيعُ الْحِلَاسُ مُسْتَأْصِ لا یدګو کوم تااسونه خله سرمررات دری کارته ینی درې وختو کې س د مرات مع درې کارته مراتې دری کا دی من قبلی س کیرې مخې د مو د سانه وته بیاونه کو اوته کم د تاسو سییالو کو جاې خپلی من ویتې د غرمې ومن بعدې سلا ل ش او پ د داس خو تننا خل او راتل لکن دادرې اوقات خاص د پرديدي وَلَا دپه ل کو نشتلو پ وَلَا واللو هممونو پر جنا همڅونه سر تنګي ماشومانو کو ماشوم طوب یا اس علیکم دیر ثلم کی رات نم کی دیر ثلم کی رات نم کی پتہ سودان نے تو یا اس علیکم چ دیر ثلم کی رات نم کی دی پتہ سودان نے چ کو ملا باذن باذ استا کو باذی کذالک یبی اللہ لکم الاات دارن دیان اللہ تعالی اطنا والله علیم الحکیم الله افروح و حکمت علا ویدع بلغ الاتفالو کلچ بلوغ طورسی ما شمان کلچ ارسی گی ما شمان من کم تا سنا الحلم بلوغ تا ویدع بلغ الاتفالو کلچ ارسی گی ما شمان من کم تا سنا الحلم بلوغ تا فلیستعادن ان لئی اجازت غاری کم استعادن الذین لکسن کسان من قبلهم چمخت مبینو کلا له قدارنجو ابو یلیل الله بیان ای اللہ لکم تاسو طایاتیات مخفل والله علیم حکیم الله ته او حکمت والا ول قواعد وغناسته من النساء ذنونه لا يرجن نکاحن چر مه النساء صالحین من مشترک دیوانہ گناہ غنا ائیہ دعمت یا بہما دا چکی دی بہ سیاب ہمہ جامع خپل غټ پڑھنے گورکن پر سرای غیر متبرجات دی دینا چینی ظاہر انکی دخایص خپل غیر متبرجات می ظاہر انکی دی دینا دخایص او دا چې دې بچو ساتي بلکي په دې ګرګه خیر اللهم دا ډېر غرض دې وکارا والله سميع الله دې وي د علم په ها ليس بلا امانش تر کوم حرج ستنيو تکلیف ولا على الاعرجین فغد عني حرج ستنيو تکلیف ولا على المریدین فديع حرج ستنيو تکلیف ولا على ای نپن نفس نستاسا تاک Kristin دووتكم تاچخراک ق Ewtaそれی نفتelessنا اے وہیت آبائکم یاد کوری مخفل افلا رانو نا اے وہیت امیارتکم یاد کوری دل می ان نستاس انا اے وہیت اخوانکم یاد کوری دل نستاس انا اے وہیت اخوانکم یاد کوری دل افیرپ نستاس انا اے وہیت اعمامکم یاد کوری دل نستاس انا اے یاد کورنو دا د گامستا سنا او بیوت اخوالکم یاد کورنو دا ما ما گامستا سنا بیوت خالاتکم یاد کورنو دا ما سی گامستا ما ملکتم یا حرچ تاسو مالکان شیئر مفاتح حودکم جان الاغی فردر لئے گای رما پلی کور کیاو دکان کیا سو کئی کوا او صدیق کم یاد کورنو دا دوستا مستا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ مِّنْ طَعَامِ مَا نَسِئْتُم بِهِ مِنَ الْجَرَاحِ كُلٌّ جَمِعًا بَاعِ خَرَاجَ كُلُّ جَمِيعٍ تِلْغِي مُؤَذِئَةً أَوْ اشْتَاتًا لَا جِدَا ذِنَابٌ جَاءَ جَائِزِ دِي حُبْرَكَتْ طَرِيقِ چِ پَجَمَ کِي يَا حُبْرَتِ جَوَاز دَکَزان گَل لَسُوفَرِ مُجَائِزِ دِي خُب پَجَمُ سُنَنَت طَرِيقَ لَا أَفْضَلَ فَاذَا دَخَلْتُم بُيُتًا كَلَشِ تحییتا من عند اللہ دا تشک شیرہ ثابت و طرف علانا یا تحییتا دا نیک دعا من عند اللہ و طرف علانا مبارکتا برکتنی علا طیبہ و صاف سترہ تذالک دارنگی بیین اللہ دیانی اللہ لکم ال آیات تاصل آیاتنا لعلکم تاقلون دو تارس تاثر آقل نکارو آلئی انما المونی مون اللہی دو شکم من آنها و کسانی آمنو باللہ و رسولی چیمانی غیر جتا اللہ و الله با اللہ و ایزا کانو معه کل چیدیو تتغمبر الله اللہ خرالا امر جامع و کار جامع بانی چاہیت دو جامعیت ضرورت ری دو اتفاق او دو جن ضرورت ری لم یدھابو ندیزینا حتی آیست در دې چې اجازه ته ورې او په امر د الله نه ان الی نه دوشکا که سامي استاوینه که چې اجازه ته ورې تا نه اولایکم لذیدا که سامي یمنو نه الله ه چې دې مان را دې الله او په امر د الله فاستعاذهم که چې اجازه ته ورې تا نه لبعض د باز کارون نه فازن چې اجازه تر کله نه اوا چا ته شه یستغفر لهم الله او ځکه نو غواړو دغه طره والله نه ان الله غفور رحيم یقینا العارضهم چ مهربان لا تجروا دع الرسل دغه معنی دا نو لمغو غروتا لا تجلوا دع الرسل نو غروتا سو आवाज ورکو روته هم مرتا دینکم تختلمنس کی کا پشان دا واغ د په منی دا لرا یعنی دمو ای چی اپ محمد صلی الله علیه وسلم بلکی یا نبی الله یا رسول الله وای یا لا تهلو د دعا رسول مگر کو ای دعا د پیغمبر تختلمنس کی کو دعای د کو دعا پشان د دعا د ویستا صدا دتا پیغمبر کچاله خیر لاسو سو چت ک نجولن کی د خیر واکیش او کچاله خیر کو تداه حالات بش قد يعلم الله الذين دشكفيني الله كسان يتسللون منكم چټټ خوږی تا سنا يتسللون چټټ خوږی ستا سو منكم نيستا سو لو زان پټوي پداسه حال کی جزان پټوي کب يعلم الله الذين بيشك ابيجن الله كسام يتسللون چپټ خو هي منكم ساسوب مجلس نا لواذا پداسه حال کی جزان پټوي فلياهر الذين نريد اريا كسام يخالفون امره چي مخالفت کوي د حکم او سي سيليته غمر الله نه انتصيبهم سدنتن ڈا چوبر سیجی دیتس مسیبت کا دنیا کی او یسیبهما بابن علیم یا بور سیجی تازات درماغ علا خبردار ان یتنین خواب دا اللہ وطار رضی ما فی السماوات او چوی پاس ماننو کی ولد و پزنککی قد یعلمو دیشکا معلوم دی اللہ تماغ حال امتن معلوہی شیئی تاس و پاغبانے کاسو پېمان نه مله لکه تداو کاسو په نفاق د نیم الله لطاوهه قد علمي دیشک معلوم دی الله تا توحد الله ما طهان امتم علیه چی تاسو طاوانی کریمان حال له کنيفاق حال له لوما یوجو ته کمر چوب زر غولشی دی دی الله تا فند انه خبردار به کی دی دی عملو چدې کوم اعمال کړې دي که وخېریو کړې شروع والله بكل شيء عليم الله تار يشي